55. fejezet Elégedett voltam, az voltam eddig. Kielégített a munkám, az, hogy a hazámat szolgálhatom, fontosnak éreztem magam, és erősnek. De most? Itt fekszem az ágyon, őt ölelem, és közben azt érzem, hogy éveket vesztegettem el. Nem tartozom senkihez, és ezt szó szerint kell érteni. Apám meghalt, testvérem nincs, Anyámmal pedig nem ideális a viszonyom, még ha valamelyest javult is az elmúlt hetekben a helyzet. Venezuela óta alig találom a helyem, és ha ez az egész véget ér, darabokra fogok hullani. Ettől ijedek meg a leginkább. Attól a biztos tudattól, hogy akkor oda az erőm. Föltámaszkodik, majd az arcomba nézve elmosajodik. Sokszor voltam rá kíváncsi az ős erdőben, hogy mire gondolsz. Most is az vagyok. Nem felelek. De halványon én is elmosajodom. Képtelenség megfogalmazni, ami a fejemben száguldozik. Vár egy darabig, de mivel hallgatok, folytatja. Szóval nem mondod meg. Megpöcköli az orromat, mire fölnevetek, mint egy gyerek. Valamit mondanom kell. Görzsbe áll a gyomrom. Ez a mondat számomra csak is rosszat jelenthet. Próbálok közömbe arcot vágni, de van egy olyan érzésem, hogy szarul csinálom. Amint megérkeztünk, rehabilitációt kértem. Egyszerűen nem tudtam elviselni, hogy undorodsz tőlem. Sosem undorodtam. Vágom rá, pedig lehet, hogy ez nem is igaz. Talán kissé másként emlékszem, mint ahogy valójában volt, mert a mostani érzéseim mindent megszépítenek. Dehogy nem. Nem fogok ezen vitatkozni. Ráheveredik a melkasomra, ekkor szólalok csak meg. Inkább haragudtam rád. Hagyjuk. Ne mond semmit. Igazad van. Ne is ismerd el, mert az is fájna. Újra föltámaszkodik. Nincs több fű, nincs több kokain. Őszintének tűnik, de már annyiszor vert át, hogy semmit sem jelentenek ezek a szavak. Még az is megfordul a fejemben, hogy hazudik. Egy hónapba telt. Ment volna egyedül is, de végre segítettek. És én gyenge voltam elutasítani a segítséget. Sosem tettek értem semmit az emberek. Te és Pól voltatok az elsők. Aztán itt az orvosok. Elpityeredik. Én valamiért nem érzékenyülök el. Te talán el sem tudod képzelni, milyen csodás érzés, ha valakik tesznek érted valamit. De el tudom. Mi sokszor egymásért húzzuk meg az elsütő billentyűt. Miért mondod ezt most el? Fölül, egy pillanatra elvarázsol a mesztelen felső teste. Amikor megszólal, elszégyellem magam. Hogyhogy hogy miért? Mert mindent meg akarok veled osztani. Igen, talán én is így érzek ezzel kapcsolatban, de sosem bírnám kimondani. Most, hogy drogról van szó, meg mindarról, ami történt, különös érzések ébrednek bennem. Magamhoz húzva megcsókolom. Reménykedem abban, hogy ennyi elég lesz. Robert suttogja. Látom a tekintetén, hogy bizonytalan és kétségbe esett. Én szerelmes vagyok beléd. Ismét elsírja magát. KB olyan nekem ez a vallomás, mintha lefejezésre vinnének. El fogom veszíteni magam. Mondj már valamit. Én is szeretem. Ahogy a fekete szemébe nézek, el sem tudom képzelni, hogy vége legyen kettőnk közt ennek az egésznek. Én sem csak azért kerestelek meg, mert vissza akarsz menni Karakaszba. Ennyit mondasz? Glória. Én pokoli nehezen beszélek az érzésekről. Erről orvosi papíron van. Talán Pól az egyedüli, akinek meg tudok nyílni, de az is leginkább a hivatásunkkal kapcsolatos. Sosem felejtem az első pszichológiai beszélgetést, amelyben az orvos rákérdezett. Mindenről ilyen nehezen beszél? Nekem mindig ez volt a normális. Ezt láttam magam körül, ilyen volt az apám is, és már öt éves koromtól tudom, hogy a katona hallgat és teszi a dolgát. De nekem tudnom kell, mit érzel. Vannak kérdések, amikről fogalmam sincs, miért hangzanak el az életben. Gyerekként sem értettem, amikor anyám az arcomhoz bújva mondta, szeretlek Robert, te is szereted anyát? Képtelen voltam felelni, pedig nyilván szeretem az anyámat. Ostobaságnak véltem, hogy kimondjam, hiszen természetes volt. Anyám addig nyaggatott, míg kimondtam igen. És ettől írtószarul éreztem magam. Én akkor vagyok rendben, ha magamban tarthatom az érzéseimet és a kételjeimet. Én nem adok szabadságot a bennem tomboló érzéseknek. A kontroll a legnagyobb úr az életemben. Ha nem így lenne, el sem tudtam volna végezni a Delta Force-os kiképzést. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy miként kerülhet valaki egy különleges egységhez, mint a Delta Force, a US Navy SEAL vagy a US Rangers. Ez a három legkeményebb alakulat, amelyeket különböző céllal és hadszíntérre képeznek ki. Ahhoz, hogy pályázhass, már tagja kell, hogy legyél az Amerikai Egyesült Államok hadseregének. Mindhárom kiképzés piszok kemény. A legtitkosabb alakulat a Delta Force, akiknek kiképzése jóval hosszabb, mint a rangereké. A felvételi szintet a hadseregben szolgálók és jelentkezők mindössze 15%-a képes teljesíteni. Már az büszkeség, ha ezen átjutsz, de ami ezután vár rád, azt méltán nevezik a poklok poklának. A pokolból egy nap is sok. De a kiképzést 19 hétig tart. Napi 16 órában gyakorlatoztunk, és ha valaki azt hiszi, hogy az emberi test terhelése a legkínzóbb, az téved. Az agyad az ellenséged, és ezt az ellenséget kell fegyverré alakítanod. Olykor ki kell kapcsolnod, máskor meg csak azt használod, amit mélyen beléd vertek. Kezej fegyvert, célozz, rádbízott életeket mencs, és a halál küszöbén is legyen terved. Ha nem vagy higgadt, belebuksz. Légi, vízi vagy szárazföldi közeg, közelharc vagy precíziós lövészet, túszok vagy hírszerzés, mindent megtanítanak. Olykor azt hiszed nem vagy jó, nem vagy közéjük való, nem vagy különleges, de aztán a bevetésen kiderül, hogy a kiképzőid jobban ismernek a saját anyádnál is, mert ők addigra már tudják, hogy te megcsinálod. Ennyi év után már én is képes lennék rá, hogy egy katona szeméből kiolvassam, felkészülte a pokorra, vagy jobb, ha marad a sima nem tudom megfogalmazni. Nyögöm. Mit? Nem is kell. Mit akarsz ezen megfogalmazni? Szeretsz vagy sem? Kezd dühös lenni, és ez engem még keményebbé tesz. Haza akarok menni. Egyetlen dolog tarthat itt, és az te vagy. Belecsap a felkaromba, amitől meglepődök. Az Isten verjen meg! Mondj már valamit! Fölpattam. Gyorsan utánaugrok, elkapom a derekát, és magamhoz szorítom. Beledöglenék, ha visszamennéven a elába. A nyakához bújok. Érzem, ahogy megnyugszik. Csak ezt tudom mondani. Többet ne kérj. Ölellek, szeretlek, óvlak, a szívem a tiéd. Igen, szerelmes vagyok, de ne kelljen erről beszélnem. Hagyj meg nekem a magányom kis szigetét, azt, amit apám és a hadsereg nevelt belém. Megfordul és azonnal megcsókol. Nem undorodsz tőlem, nem gyűlölsz a kábítószer miatt. Nem. Sosem gyűlölök senkit. És főképp nem vetem meg. Az ellenséget sem. Mi lenne, ha mindenki ugyanabban hinne és ugyanazért harcolna? Én az ellenféllel kapcsolatban mindig csak annyit kérek a jó Istentől, hogy legyünk egymáshoz méltóak. Egyedül ennek hiányában vagyok képes a gyűlöletre. Ha valaki egy gyereket vagy nőt használ élő pajsként maga előtt, a civil lakossággal takarózik. Az nem méltó arra, hogy harcosként haljon. Nem tudlak gyűlölni. Pedig olykor azt érzem. Csak félek ettől az egésztől. Alig láthatóan a könnyei mögül mosolyog. Te félsz, katona! Hé-hé, hey, hey, vigyázz, már őrnagy vagyok! Na ne! De! Újra jó kedvében van. Ezt szeretem. Nem érdekelnek a mélyről jövő szavak, mert a kacaja a csillogó tekintete és az éhes érintései tesznek boldoggá. Minden addig jó, míg természetes és magától értetődő. Ha beszélünk róla, akkor mesterkélté megfogalmazhatóvá válik. Túl sok lesz benne a gondolat, és elveszik az érzés. Glóriával kapcsolatban ezt végképp nem akarom, mert őt illetően mindig is egy belső hangra hallgattam. Ezután is így lesz. Szigorú ez az nagy? Nem. Pedig szeret parancsolgatni? Nem igazán. Ugrik egyet. Gyorsan fölemelem a karom, és megtámasztam a combját. Olyan, mint egy kislány. Még sosem parancsoltam főtisznek, örnagynak. Nem is fogsz, kacagom el magam. A homlokát az enyémhez tapasztja, összeír az orrunk. Van valami beteges vonzódásom magához, Cooper örnagy. Igen, azt észrevettem. Hú, apám, azt a szöveget, amit sokszor lenyomott nekem a bevetés alatt. Csevez is katona volt. Szólal meg hirtelen, megváltozott arccal, és valamiért fáj, hogy hozzá hasonlít. Szarapa volt. Legalábbis nekem nem volt apám. Persze a többi gyereke biztos mást mond, de katonának jó volt. Oldalra dönti a fejét. Nyugtass meg, hogy a jó katonák lehetnek jó emberek is. Nagyon remélem. Miért beszélsz ilyeneket? Mert soha senkinek nem beszéltem erről, és ha egyszer az életben nem teszem meg, örökre itt marad bennem, élve felfal. Neked nincs ilyen parazitád? De van. Igen, a jó katonák nagyon is lehetnek jó emberek, felelek végül. Ne szépítsünk. Apám korba lökte Venezuelát. Tudod, mi az a kor? Bólintok. Amikor egy ország csak egy valamire koncentrál gazdaságilag, a többi iparág elsorvad. Fogalmazhatunk úgy is, ha egy ország egy lábon áll, az gyorsan elesik. Érdekes, hogy ahol olaj van, ott egyszerre tartják hatalmas ajándéknak és átoknak is a fekete aranyat. A villámgyors fejlődést mindig pusztulás követi, és erre a legjobb példa Venezuela luxusból a nyomorba. Venezuela mindent az olajra tett föl, szépen ívelt egy nemzet pályája, de amikor az olajárak bezuhantak, összedőlt a kártyavár. A legnagyobb baj ilyenkor az, hogy az ország mindig próbálja fenntartani egy ideig a látszatot, halmozva ezzel az államadóságokat. Apám nem politikusnak született. Az ország a tüntetésekhez vezetett, és ő katonaként nem volt reste pucs kísérletekre. Bebörtönözték, de tudod milyen a nép? Mindig kell egy hős. Amikor szabadulása után elindult a választásokon, megnyerte. Apám az olajban hitt, én a természetben hiszek, a nemzeti értékeinkben. Részben az olaj is az. Hát éppen ez az, a hatalom pénzét tette az olajat. Én nem akarom, hogy pénzét tegyük a földünket. Megcsókolom. Tulajdonképpen jól esik, hogy ilyen őszintén beszél erről az egészről. Olykor még azt is megkérdőjeleztem, hogy igazat mond, és tényleg köze van Chávezhez, de most látom a szemén, hogy szívéből jön minden szó. Tudod, az apám azért tett jót is. Meg akarta szüntetni az írás tudatlanságot. Egészségügyi ellátást biztosított a szegényebbeknek, korházakat építetett, és közérteket nyitott, hogy mindenki hozzájuthasson az alapvető élelmiszerekhez. Földművelésre ösztönözte az embereket. Azt kérte, hogy mindenki építsen magának házat otthont. Amikor ezt kimondja, a számra néz, nekem is beugrik, haza. Minden jó volt, katonaként is jól csinálta. Elképesztő, hogy mekkora tisztelet van benne az iránt az apa iránt, aki megtagadta őt. Csak egy dolgot rontott el, nem maradt katona. Nem maradt erős. Azt hitte, ha mindent államosít, az jó lesz, de ezzel csak a bürokráciának adta meg a táptalajt. Demokráciáról prédikált és szocializmusban éltünk. Munkára szólította fel az embereket, hogy tegyék szebbé a hazájukat. Ezeknek a tömörüléseknek vezetőik lettek, és ezek a vezetők később a demokráciáért tüntetőket mosták el a föld felszínéről. Onnan minden megváltozott. Érezte a nép erejét, érezte a demokrácia szelét, ezért újra katonává vált, csak már késő volt. 2013-ban, amikor meghalt, egy eleve haldokló ország maradt maduróra Kisé elkomorul az arca. Megviselt a halála? Nem tudom. Olyan fura ez az egész. Először tapsoltam örömömben, mert úgy éreztem, hogy végre megbüntette őt az élet azért, amit velem tett. De aztán nem tudtam tovább gyűlölni. Inkább elhatároztam, hogy megmutatom egy Chavez másra is képes, még akkor is, ha Gomezként ismernek. Maduro apám utódja. De a legnagyobb vakság lenne kijelenteni azt, hogy ő vagy Chavez az oka Venezuela romba dőlésének. Mindenki hibázott. És lehet, hogy nem fog tetszeni, amit mondok, de Amerika is. Hallgatok, mert nem akarok vele összeveszni. Az amerikai olajcégek csak azért jöhettek be, mert a venezuelaiak belátták, hogy a mi olajunk kitermelése nem túl gazdaságos. A sok hitel után Európa ugyanúgy követelte a jussát, mint Amerika. Tudod, ugye Amerika az amerikaiaké. Hogy ne tudnám. És vérem utolsó cseppéig egyet is értek ezzel a morró elvvel. Gondolhatom másként katonaként. Hosszan nézünk egymásra. Elismerem. Roppantokos. Képben van. Kezdem érteni, miért is kellett kihoznunk Venezuelából. Csak az a kérdés, őrnagy úr, hogy Dél-Amerika mennyire az amerikai, most erre választ vár. Ezek már régi dolgok. Vonom meg a vállam, mert érik köztünk a konfliktus. Tényleg? Csak az akkori egyezmény életben van. Felhatalmazást ad Amerikának arra, hogy bármely karibi és dél-amerikai ország gazdasági ügyébe beavatkozhasson, ha az nem képes egyedül megoldani a problémákat. Tetszik vagy nem, de a hazádnak minden háborújához, politikai húzásához köze van az olajnak. Venezuelától Irakig. Fejezd be! Szinte ledobom magamról. Menekülni akarok a közeléből, de ő nem engedel. Hiába beszél elszántan és düveltelve, látom, hogy nem irántam táplál haragot. Le kell nyugodnom. Nem konfrontálódhatom vele emiatt. Amerika sosem avatkozott bele Venezuela belpolitikájába. Igaz-e? Hagyjuk. Mert Venezuela sosem zárta el Amerika elől az olajat. Nyugalom, Nem mond semmit. Glória. Mi lenne, ha inkább apám más volt? Nem érdekelte Amerika, sőt, gyűlölte Amerikát, úgy, ahogy te. Orosz fegyverekkel, kínai tőkével vette fel a harcot a nagy hatalom ellen. De Amerikát az sem hatotta meg, hiszen olajat azt kapott, mert az olaja lényeg. De mi lesz most? Mi lesz most? Fogalmam sincs. Hetek óta nem kap Amerika venezuelai olajat. Kivár, de fapofát húzok fel. Na persze nem lesz üzemanyag hiány. Á, dehogy! A nagyusa megáll a lábán. Ezt a telve mondja. Amerika csak ezért száll szembe maduroval, semmi másért. Nem a venezuelai emberek életéért harcol. Nem érdekli a polgárháború. Csak a nyomorult fekete arany. És amíg az olajfinomítók állami kézben vannak, ez elég nehézkes. Guido azonban kedvezne Amerikának. Azt hittem, te is gájdót támogatod, ráncolom össze a homlokomat. Igen, de nem az olaj miatt. Hidd el, ha Amerika közbelép, azt a nyersanyag miatt teszi majd. Én másért. De egyeznek az érdekeink. Egy országnak elnökkel. Nem irányíthatja a hadsereg. Menedékjogot kaptam azért, hogy segíthessem gájdót. De nem kizárt, hogyha elérjük a közös célt, szembe kerülünk egymással. Hosszan kémleljük egymást. Olyan, mintha ez az üzenet nekem is szólna. Velem nem kerülhetsz szembe. Végzetem. Te csak mellettem létezhetsz, velem karöltve. Megsimogatja az arcomat, és forró csókot nyom az arcomra. És most meséljen nekem, őrnagy úr, a saját parazitájáról. Nigéria. Sosem fogok beszélni róla. Megcsóválom a fejem, miközben egy mosolyt erőltetek az arcomra. Szóval azt szeretnéd tudni, mi jár a fejemben. Igen, mire gondolsz, katona? Őszintén. Arra kibaszott rumbára.